Det fientliga infanteriets förföljande började nå sitt slut, allt eftersom de ryska bataljonerna en efter en nådde fram till skogens gläntor. Svenska fångar, många med vapen, hästar och allt, samlades ihop i stora plockar. Under striderna ute på slätten hade den massiva gröna muren av fotfolk brutits upp i mindre brottstycken som huller om buller pressat på framåt förbanden råkade dessutom i ordning under försöken att hinna ikapp de retirerande svenskarna. (Att slaglinjen och även vissa bataljoner upplösts måste också ha berott på att de ryska soldaterna började ta åt sig av krigsbytet redan under drabbningen.) Allmän halt beordrades vid skogens bryn, de linjeformerade bataljonerna var klart olämpliga att använda i skogsterräng. Då förbanden även led av viss oreda ville den ryska ledningen säkert inte riskera att de drogs in i svårkontrollerbara skärmytslingar i skogens grönska. Istället skulle man ordna leden och förbereda sig för en eventuell ny strid. Det ryska artilleriet tystnade. Bland de grövre pjäserna hade de 40-pundiga haubitsarna och mörsarna samt de 20-pundiga mörsarna avlossat i medeltal mellan 17 och 18 skott. Det motsvarande antalet för de 8-pundiga kanonerna var 12. De långskjutande 12-pundiga kanonerna hade trots sin lägre eldhastighet skjutit iväg i medeltal mellan 36 och 37 skott. De hade upprätthållit ett stadigt bombardemang ända tills de retirerande svenskarna försvann in mot Bodyschenskiskogen. När det gäller de allra vanligaste pjäserna, de trepundiga kanonerna, fyrades det största antalet skott från de som tillhörde regementerna i Hallarts division, som stod på den ryska frontens vänstra kant. De hade avlossat i genomsnitt 42 till 43 skott per eldrör, vilket var mer än dubbelt så mycket ammunition som trepundarna i de andra divisionerna förbrukat. Parenthes. Detta var en given följd av att striderna stått som allra hetast ute på den vänstra flanken. Slutparentes. Samtliga ryska trepundare hade skjutit iväg sammanlagt 1109 skott. Av dessa hade 70% varit kulor och 30% kartäscher. Allt som allt hade det ryska artilleriet avlossat minst 1471 skott. Varav drygt en tredjedel varit kartäscher. Det är torr statistik som dock hade en fasansfull innebörd i form av högar av söndertrasade människokroppar. En del av det ryska fotfolket, som sannolikt inte nåtts av orden om halt i den allmänna villervallan, fortsatte dock in i dungarna. Där näslade de sig in i häckar och diken varifrån de besköt de svenskar som irade kring bland träden. Som en av de sista på platsen ledde Kröjt sina skvadroner tillbaka genom skogen. Eld från rysk infanteri tvingade dem att dra sig tillbaka mot Molaje Bodhisje som passerades. Dock inte utan ytterligare förluster. Folk fastnade i de upptrampade morasen. Till vänster om Kröjts folk marscherade norra skånska kavalleriregementet. Deras chef Gustav Horn tillhörde de som gick ner sig och blev tagen till fånga. En del av Hjelms dragoner retirerade till vänster om skåningarna. Hela avdelningen kom till slut ut ur de grönskesvala dungarna och ut på den heta slätten. Kontakten mellan de två herrarna började gradvis att släppa. Strömmarna av flyende i skogspassagerna sinade ut, blev till små sipprande rännylar och slutligen till droppar. De stora organiserade striderna klingade ut. Och i deras ställe följde högst tillfälliga och mest av slumpen anordnade sammanstötningar mellan förband, delar av förband, små grupper eller individer. Efter det att ryssarnas fotfolk stannat upp var det i stort sett nu bara det ryska kavalleriet som sporadiskt och i mer eller mindre improviserade former fortsatte att jaga efter svenskarna. Till förföljarna sällade sig även de ryska kosakerna som i större och mindre klasar kretsade runt överallt. De var framförallt begivna på att attackera enstaka eftersläntrare. De flyende svenska trupperna fångades antingen upp av de större grupper av svenskt fotfolk och rytteri som formades, ofta kring någon företag som högre officer, eller ett förband som lyckats hålla nerverna i styr. Eller också fortsatte de på egen hand ut över slätten. Söderut mot i Porskorgavko En dryg halvmil söderut kring Poltavas ärriga palisader hade det intrett en paus i striden En rysk parlamentär letade sig över mot de svenska ställningarna Stämningen blev lite lättare formeringarna kom att luckras upp något och kombatanterna närmade sig varandra en aning Den som mötte den ryska parlamentären var kaptenen Kristoffer Adolf Wendel en 50 tysk född i Mark Brandenburg som hade en brokig men inte otypisk militär karriär bakom sig. Efter att först ha tjänat en rad olika herrar på tysk mark gick han i dansk tjänst. Det krigade svenskarna i Skånska kriget, togs till fånga vid Halmstad 1676, var efter han utan krus bytte sida och tog värvning i den svenska armén. Han hade varit vid Södermanlands sedan 1678. Vi vet inte riktigt vad som hände. Kanske anade Wendel att det ånio var dags att byta herre och fana. Han började underhandla om kapitulation. Möjligen ansåg han sig ha mandat för detta då hans chef nyss dödats. Men det ansåg inte hans soldater. De svenska trupperna i löpgravarna hade haft små förluster och deras stridsmoral var rätt intakt. De meniga ville inte veta av någon kapitulation, så de lyfte sina vapen och sköt ihjäl Wendel. Skottsalvan som fällde kaptenen till marken blev en omedelbar signal till ny strid. Båda sidor drog sig ögonblickligen tillbaka till sina förra positioner och gjorde sig redo. Men det ryska stormanloppet uteblev. Istället uppenbarade sig samma parlamentär, synbarligen nervös över Wendels öde. Denna gång fick han tala med överste Kronman. Den ryska officeren berättade att hela den svenska armén var slagen och erbjöd svenskarna att ge upp. Kronman sa sig inte alls tro på påståendet om att armén besegrats och tillade att på något akkord var det inte att tänka. Avsnoppad bad ryssen om tillstånd att gå tillbaka till de sina. Det ropades redan bland de svenska knäcktarna om att börja skjuta igen. Han fick detta medgivande och sprang för sitt liv tillbaka till de ryska linjerna. Så snart han kommit hit öppnade bägge sidor eld. Till ljudet av rullande salvor började dödandet om från början igen. Den nedslagna renskjöld gjorde vad han kunde för att reparera nederlaget, men det var alldeles för sent. Och de styrkor han hade till sitt förfogande var alldeles för få. Han tvekade dock inte att leda trupperna rätt in i gapet på de ryska förbanden. Kanske för att på så vis avvärja att en mer fientlig rytteri gick till attack mot de upplösta enheter som välde fram ur skogen. Kanske sökte han bara döden på ett pampigt och passande vis, tyngd och bruten som han var över sitt monumentala misslyckande en grupp som fältmarschalken förde mot de ryska trupperna i närheten av redutterna fick stridskontakt. De blev dock snart kringrända av stora ryska förband. En ryttmästare vid namn Klas Planting, släkt med den Georg Planting som fallit i ryska händer under upplänningarnas slutstrid, såg rensköld och varnade honom för att det kunde bli farligt. En del av de svenska ryttarna började fly. Planting beklagade detta inför renskölj, som då genast sprängde iväg för att själv försöka stoppa dem. Detta misslyckades.